Розділ 18 Вона майже розітнула його. Майже. Промахнулася на волосину. Але зайшла як треба, думав Кейс. «Правильний настрій – це риса, яку він відчував, яку іноді розпізнавав в інших ковбогів, за манерою сидіти, за рухом пальців над декою. У Моллі вона теж була, ця риса, ця манера. І всю її вона вклала у свій вихід. Зібралася, незважаючи на біль у нозі, й крокувала сходами до помешкання три Джейн так, наче вона тут головна. Лікоть притиснутий до тулуба. Рука зігнута. Зап'ястя розслаблене. Ствол голкостріла погойдується вдавано недбало. Це була вистава. Не би кульмінаційна сцена з усіх тих нескінченних фільмів про бойові мистецтва. Дешевих бойовиків, на яких виріс Кейс. Він знав. Кілька секунд Моллі відчувала свою силу і небезпечність у повні, мов кіногерой. Як Сонні Мао в старих відеошоу як Мікі Тіба, як усі ті, хто йшов стопами Лі Хіствуда. Вона говорила, як різала, і різала, як говорила. Леді Триджейн Марі Франс Тесіє Ешпул викроїла собі володіння на найнижчому рівні уздовж внутрішньої поверхні корпусу Фрісайта і позносила у спадковані лабіринти стін. Вона мешкала в однокімнатному приміщенні, настільки широкому і глибокому, що його кінці ховалися за опуклим видноколом, а підлога зверталася, повторюючи кривозну веретена. Стеля була низька і нерівна, обличкована таким самим штучним каменем, що й стіни коридора. Тут і там виднілися залишки стін, що нагадували про колишній лабіринт. За десять метрів від сходів – бірюзовий басейн, чиє підводне освітлення було єдиним джерелом світла в помешканні. Принаймні, Кейсові так здалося, коли Моллі ступила з останньої сходинки. Снопи світла від підводних ламп розбігалися стелею. Біля басейну на неї чекали. Він знав, що нейрохірурги підтягнули її рефлекси і налаштували їх на бій, та крізь семь з тим їх не відчував. Складалося враження, наче він переглядає сповільнений запис неспішний і точний танець, результат скрупульозної хореографії, зрежисерованої інстинктом убивства і вимуштруваної багаторічними тренуваннями. Здавалося, Моллі вистачило одного погляду, аби оцінити їх усіх Хлопця, що завмер на дошці над басейном Усміхнену дівчину з келихом І мертвого ешпула з розірваною порожньою очницею над гостинною усмішкою На старому був той самий темно-вишневий халат Зуби сліпучо-білі Хлопець пірнув у воду Стрункий, засмаглий, він виконав стрибок ідеально. Граната вирвалася з її руки ще до того, як його руки торкнулися плеса. Кейс зрозумів одразу, що це за штука. Тільки-но вона увійшла у воду. Фугасне осердя, обмотане десятьма метрами тонкого і ламкого сталевого дроту. Голкостріл завив, випускаючи хмару розривних дротиків у груди обличчя Ешпола. І той зник, лишивши по собі дим і діряву спинку порожнього білого шезлонга. Дуло смикнулося до три Джейн тієї ж миті, коли граната здетонувала у басейні, і вода здіймалася симетричним весільним тортом, розсипалася бризками і опала. Та помилку вже було зроблено. Хідео навіть не торкнувся до неї стегно тріснуло. Кейс на борту Гарві заверещав. Довго тебе не було, сказав Рів'єра, перевіряючи молліні кишені. Руки її були позап'ястя закуті в матово чорну сферу, завбільшки скулю для боулінгу. Якось я бачив масове вбивство в Анкарі. Вів він далі, доки його пальці висмикували її речі з кишень куртки. Гранату кинули у басейн. Тоді здалося, що вибух був дуже слабкий, та вони всі миттєво загинули від гідростатичного шоку. Кайс відчув, як вона спробувала ворухнути пальцями. Здавалося, матеріал кулі опирався тискові недужче зо мне молон, нога боліла просто нещадно, нестерпно. Очі, мов затягнуло червоним муаром. На твоєму місці я б не смикався. Куля неначе злегка стиснулася навколо її долонь. Цю іграшку для дорослих Джейн привезла з Берліна. Ворушитимешся? Ця штука почавить їх на фарш. Подібним матеріалом тут вистелили підлогу. Мабуть, якісь властивості молекул. Тобі боляче? Моллі застогнала. Здається, ногу пошкодила. Його пальці намацали плаский пакунок із наркотиком у лівій задній кишені її джинсів. Як добре. Мій останній смаколик від Алі. Саме вчасно. Криваве плетево перед очима вже не коливалося. Крутилося вихором. «Хідео!» Почувся ще один голос. «Жіночий. Вона не притомніє. Дай їй щось. Від цього і від болю». Вона вражає, правда ж, Пітере? Такі лінзи в моді там, звідки вона роду? Доторк холодних рук, неспішних, упевнених, мов руки хірурга. Голка пробила шкіру. Я ядки не маю, відповів Рів'єра. Ніколи не бував у її рідному ареалі. Вони приїхали і забрали мене з Туреччини. Агломерати, так? У нас там є певні інтереси. А ще колись відряджали туди Хідео. Боюся через мене. Пустила декого в дім. Крадія. Виніс родинний термінал. Вона засміялася. Я спростила йому завдання. Аби іншим дошкулити. Він такий гарненький хлопчик був, мій зладюшка. Вона прокидається, Хідео. Може, треба дати їй ще? Дамо ще вона помре, відповів третій голос. Криваве плетево розплавилося чорнилом. Повернулася музика, фортепіано і духові. Танцювальна музика. Кейс, вимкнись. Після образи слів, що блимнули перед ним, танцювали у малкамових очах і на його зморшкуватому чолі, коли Кейс прибрав троди. Ман, ти виріщав оце тільки но. Молі. Промовив він пересохлим ротом. Поранена. Він витягнув спортивну пластикову пляшку з кишені на краю сітки і набрав повний рот води, що не мала смаку. Не подобається мені, як усе нахрінь сиплиться з рук. Малий краївський монітор засвітився. На тлі покрученого і почавленого брухту показався фін. «Мені теж. У нас проблемка». Мелкам підтягнувся над Кейсовою головою, вигнувся і зазирнув йому через плече. «А це що за чувак, Кейсе?» «Просто картинка, Мелками», – втомлено відповів Кейс. «Один з моїх знайомих з агломератів. Це мовчозим говорить через нього. Картинка, типу, має нас заспокоювати». «Дурня», – сказав він. «Як я вже казав, Моллі – це не маски. Вони потрібні мені, аби спілкуватися з вами». Бо в мене нема такої штуки, яку можна було б навіть приблизно назвати особистістю. Але досить противітру сцяти, бо кейсе, як я тільки наказав, у нас проблемка. То донеси її до нас, мовчазний, сказав мелкам. Для початку у Моллі відвалюється нога, іти вона не зможе. Мало бути так, вона заходить, прибирає Пітера з дороги, видобуває стрий Джейн чарівне слово, йде до голови. І промовляє його. Але вона належала. Тому я хочу, щоб ви двоє пішли по неї. Кейс тупо вирічився на екран. Ми. Ну а хто? Рол. Знайшовся Кейс. Чувак із розхитувача. Мелкамів-дружбан. Ні. Це маєте бути ви. Має бути хтось, хто розуміє Моллі. Хто розуміє Рів'єру. А Мелкам – за бійця. Ти, може, забув, але ми тут одну програмку запускаємо. Згадав, через яку ти мене сюди за яйця притягнув. Слухай уважно, Кейсе. Часу обмаль. Дуже обмаль. Слухай. Технічно твоя дека з'єднана із трейлайтом, боковою смогою каналу навігаційної системи Гарві. Ви заведете Гарві в дуже приватний стикувальний шлюз. Я покажу який. Китайський вірус уже повністю злився з хосакою. На ній уже немає нічого, крім вірусу Коли зістикуєтеся, вірус взаємодіятиме із системою життєзабезпечення Вілли Стрейлайт І ми обірвемо бокову смугу Ти візьмеш свою деку, рівного і мелкама Знайдете три джейн, ви з неї слово уб'єте рів'єру, візьмете умольний ключ За програмою можеш слідкувати, коли підключатимеш деку до стрейлатівської мережі Це я влаштую у голови на потилиці є звичайний порт під панелю з п'ятьма цирконами. Уб'ємо Рів'єру. Так, уб'єте. Кейс кліпнув, дивлячись на зображення Фіна. Він відчував, як малкам поклав руку йому на плече. Слухай, ти дещо забув? У ньому знову здіймалася лють, а з нею і щось подібне до зловтіхи. Це ти обісрався. Коли підірвав Армітіча, то з ним підірвав і пульт керування стикувальним механізмом. Ханіва нам на шию як сіла, так і сидить. Армітіч спалив другу хосаку, і головний пульт відстикувався разом із містком, правда? Фін кивнув. Тож ми тут застрягли надовго. А це значить, що тобі, срака, чувак. Він хотів засміятися, та сміх застряг у горлі. Кейс, ман! Тихо сказав Малкам «Гарві, буксир!» «Точняк!» Сказав Фін і всміхнувся «Розважаєшся собі там, у великому зовнішньому світі!» Запитався Конструкт, коли Кейс увімкнувся «Я так розумію, з милості мовчозима» «Ага» Кван нормально? Рубаю собі. Убивчий вірус. Добре. У нас не все гладко, та ми даємо цьому раду. Може, і мені розповіси? Нема часу. Ну, малий, тоді забий на мене. Я все одно труп. Та щоб ти всрався, сказав Кейс і перемкнувся, обірвавши шорсткий, мов обірваний нігодь сміх рівного. Вона мріяла про стан, який мав би мало спільного з індивідуальною свідомістю Сказала три Джейн На складеній човником і простягнутій до моллі долоні лежала камея Жіноче обличчя, вирізблене в профіль, нагадувала обличчя три Джейн «Щасливе тваринне забуття» Гадаю, еволюцію мозкових півкуль вона вважала відхиленням від курсу Забравши руку з камеєю, вона й далі собі її роздивлялася Повертала так і сяк, спостерігала за грою світла Лише в певних вищих режимах індивід, член клану Піддав би себе ефектам самосвідомості, що несуть страждання Моллі кивнула Кейс пригадав ін'єкцію що вони їй увели? Біль не зник, але тепер надходив немовтугий вузол водозмінених вражень і відчуттів. Кишіння неонових черв'яків у стегні. Дотик грубого рядна до шкіри. Запах смаженого крилю його розум відкидав. Коли йому вдавалося не зосереджуватися на відчуттях, вони зливалися, перетворювалися в сенсорний білий шум. Якщо укол так подіяв на її нервову систему, то в якому ж стані її розум? Її зір був аномально гострим і ясним, навіть гострішим, ніж зазвичай. Здавалося, усе навколо вібрує. Усі люди і предмети немов налаштовані на свою окрему частоту. Руки Моллі, досі замкнені в чорній кулі, лежали на колінах. Вона сиділа в одному з шезлонгів. Її випростана зламана нога була вкладена на пуф, оббитий верблюжою шкірою. Триджейн сиділа навпроти неї на іншому пуфі, закутана в завелику джелябу з вовною. вовни. Триджейн була дуже юна. «Куди він пішов?» – запиталася Моллі. «Ставитися?» Триджейн знизала плечима під блідими складками важкого халата і відкинула з очей пасмо темного волосся. «Він сказав мені, коли тебе впустити», – відповіла вона. «А навіщо не сказав? Усе має бути по-таємничому. Ти б зашкодила нам?» Кейс відчув, як Моллі добирає відповідь. «Я б убила його. Спробувала б убити Ніндзю. Потім мала поговорити з тобою». «Навіщо?» Запитала три Джейн, ховаючи камею в одну з внутрішніх кишень джеляби. І чому? І про що? Йому здавалося, що Моллі уважно роздивляється високі, витончені вилиці, широкі вуста, вузький яструбиний ніс. Очі три Джейн були темні і по дивному поглинали світло. Бо я ненавиджу його. зрештою відповіла вона. А чому? Просто я так влаштована. Бо він те, чим він є, а я те, чим я є. А ще вистава, сказала Триджейн. Я бачила виставу. Моллі кивнула. А чому Хідео? Бо такі, як він, найкращі супротивники. Бо один із них колись давно вбив мого напарника. На обличчі Триджейн з'явився вираз глибокого смутку. Вона підвела брови. «Бо я мала це побачити», – додала Моллі. «А потім ми поговорили, ми з тобою, як от зараз». Її темне волосся було дуже пряме, розділене посередині, на потилиці зібране у вузол тьмяно-срібним гребінцем. «Зніми це з мене», – сказала Моллі, підвівши замкнення в кулю руки. «Ти вбила мого батька». Відповіла три Джейн точно тим самим тоном. Я спостерігала крізь монітори, крізь очі моєї матері, як він її звав. Він убив ляльку, схожу на тебе. Він був великий шанувальник широких жестів, сказала Триджейн. І поряд із нею з'явився Рів'єра в ореолі наркотичного шалу, у ляні смугастій робі, у якій був убраний на даху готелю. «Знайомитися? Цікава дівчина, правда ж?» Зрозумів це, тільки вперше побачив її. Він обійшов три Джейн і підступив ближче. «Але нічого не вийде, ясно?» «Та невже, Пітере?» Моллі спромоглася зухвало вишкіритися. «Мовчозим не перший, хто так помилився. Недооцінив мене. Він перетнув кахляну смугу, що оточувала басейн. Підійшов до білого емальованого столика і плеснув мінеральної води у важкий кришталевий келих. Він говорив до мене, Моллі. Підозрюю, він до нас усіх говорив. До тебе, до Кейса, до того, з чим в Армітіджі можна говорити. Знаєш, він нас не дуже розуміє. У нього є ті моделі, та вони лише статистика. Ти, можливо, і статистична тварина, дорогенька, а кейс і поготів. Та в мене є певна риса, не вирахована за самою своєю природою. Він відпив води. «Що це за риса, Пітере?» – запиталася Моллі байдужим голосом. Рів'єра засяяв. «Збаченість!» Він повернувся до Моллі і три Джейн, прокручуючи залишки води, в міцному, глибокому циліндрі з гірського кришталю, наче насолоджуючись його вагою. Здатність надихатися надію, без мети й причини. Я ухвалив рішення Молі Цілком безцільне і безпричинне рішення. Вона чекала, дивлячись на нього знизу. Ох, Пітер, промовила Триджейн у ніжному захваті, виявів якого зазвичай можуть домогтися тільки діти. «Не буде тобі слова, Моллі. Як бачиш, він мені і про слово розповів. Звісно, три Джейн знає код, але ти його не отримаєш, як і мовчазим. Моя Джейн – амбітна дівчинка, у нашому збоченому розумінні». Він знову посміхнувся. У неї є бачення родинної імперії і двійко божевільних штучних інтелектів, незбагненних настільки, наскільки це взагалі можливо. Нашим планам тільки завадять. Отже, приходить Пітер Рів'єра і рятує її. Розумієш, Пітер каже, будь тихо. Увімкни таткову улюблену свінгову платівку і дозволь Пітерові знайти оркестр. Тебе вартий. Цілий кабаре танцюристів. Усе для поминок, гідних короля Ешпула. Він допив воду. О, ні, татку, тебе мені замало. Ти зайвий тепер, коли Пітер прийшов до мене. А потім, рожевий від кокаїну і мепередину, він метнув келег точно в її лівий очний імплант. І її зір вибухнув кров'ю і світлом. Мелкам висів розпластаний під стелею кабіни, коли кейс зняв троди. Нейлонова страхувальна система, застепнута навколо пояса, була припнута до панелей обабіч еластичними тросами на гумових присосках. Мелкам був без сорочки і відкручував центральну панель незрабним на вигляд ключем для монтажу в невагомості. І то всі контрпружини інструмента Даренчали щоразу, коли він викручував черговий шестигранний болт. Маркус гарві стогнав і здригався під дією тяжіння. Мовчазний веде нас із тобою стикуватися», – повідомив заєнець, скидаючи болт у в'язану торбинку на поясі. «Мелкам керує посадкою, а ще добуває нам робочий ремонент». «Ти аж там інструменти тримаєш?» Кейс Витягнувши шию, спостерігав, як надимаються м'яси на жилавій коричневій спині. «Оце й так!» – відказав мелкам, витягаючи товгастий згорток чорного полікарбону із схову за панеллю. Він почепив панель на місце і закрутив єдиний шестигранник, що кріпив її до стіни. Чорний згорток доплив до корми, перш ніж він закрутив болт. Мелкам розчепив вакуумні застіпки на пряжках системи. Вивільнився з неї і підтягнув до себе видобутий із схову згорток. Відштовхнувся, проплив над пультом. На головному екрані пульсувала зелена стекувальна схема. І вчепився за кейсову протиперенавантажувальну сітку. Підтягнувся до підлоги і підчепив клейку стрічку на пакунку товстим шершавим нігтем великого пальця. «Один китайський чоловік каже, воно істинно глаголить», – пояснив він, розгортаючи старовинний автоматичний дробовик Ремінгтон, укритий товстим шаром мастила. Ствол відпиляний за кілька міліметрів від цівки. Приклад відпиляний цілком. Його замінило дерев'яне пістолетне руків'я, обмотане затертою чорною клейкою стрічкою. Мелкам пахнув потом і ганджею. «І це все?» «Так точно, ман!» – відповів той, витираючи червоною ганчіркою мастило з чорного ствола. Полікарбоновий чохол він намотав на ту ж руку, якою тримав пістолетне руків'я. «Ми з тобою тепер точняк, Растафаріанський бойовий флот!» Кейс натягнув троди на чоло. Знову чіпляти техаський катетер і не думав. По-справжньому сходити до вітру він матиме можливість у стрейлайті. Нехай навіть в останнє. Він увімкнувся. «Здоров», – сказав конструкт. «Наш друг Пітер там геть береги попутав». Схоже, вони вросли в тесь є Ешпулівську кригу. Арки смарагдових мостів розширилися, стали суцільною масою. У складових китайської програми, що їх оточували, переважав зелений колір Наближаємося, Дікс Ближче нема куди, скоро знадобишся Слухай, Дікс, мовчозим каже, що Кван ухопив нашу хосику намертво Я маю вимкнути тебе і свою деку з мережі Перенести тебе в стрейлайт І знову вимкнути у внутрішню мережу вігли Так він сказав Ми продовжимо набіг із середини із стрейлатівської мережі. «Клас!» – відповів Рівний. «Коли я відмовлявся зайти через сраку, якщо можна було запросто зайти через парадні двері». Кейс перемкнувся. У темряву її очей, у спазматичну синестезію, де більш смакував, наче старе залізо. Пахнув динею, відчувався, мов крила мотиля на щоці. Вона лежала непритомна. Її сни були для нього закриті. Коли зоровий чіп спалахнув, літери й цифри оточували тьмяно-рожеве гало. Сьома година, двадцять дев'ять хвилин, сорок секунд. Я страшенно змучена, пітере. Здавалося, голос три Джейн лунав звідкись із глибини. Він зрозумів, що Моллі не втратила слуху, але зразу збагнув. Сим передавач на місці. Він працює, і Кейс відчув, як корпус врізається їй під ребра. Її вуха вловлювали коливання дівочого голосу. Рів'єра щось нерозбірливо про бурмотів у відповідь. «А мені ні», – відповіла вона, – «і це не жарти». Хідео принесе медсистему з інтенсивної терапії, але їй потрібен хірург. Запала тиша. Кейс чітко чув льопання води об бортик басейну. Що ти сказала їй, коли я повернувся? Рів'єра наблизився притул. Про матір. Вона питала мене. Гадаю, в неї був шок. Справа не тільки в ін'єкції від Хідео. Навіщо ти так із нею? Хотів знати, чи розіб'ються. Один розбився. Коли вона опритомніє, якщо вона опритомніє, ми знатимемо колір її очей. Вона винятково небезпечна. Надто небезпечна. Коли б мене не було тут. Або відволікти її. Відвернути її увагу на Ешпола і мого власного Хідео, щоб відвести гранату. Ким би ти була зараз? Її полонянкою. Ні, сказала Триджейн. Зі мною Хідео. Не впевнена, що ти розумієш хідео до кінця. Вона, очевидно, розуміє. Не хочеш випити? Вина білого. Кейс вимкнувся. Мелкам згорбився над пультом керування Гарві, куди надходили стикувальні інструкції. На головному екрані червоний квадрат позначав стрілетівський шлюз. Гарві був більшим, зеленим квадратом, що поволі зменшувався і смикався то туди, то сюди, виконуючи малкамові команди. Менший екран зліва показував схематичне зображення Гарви і Ханіви, коли ті наближалися до вигину веретена. «У нас година, чувак», – сказав Кейс, витягаючи оптоволокна із хосаки. Батареї в його деці вистачить на півтори години, але конструкторівного також відтягує заряд. Він швидко, механічно примотав мікроопорою катрич із конструктом донизу Оно Сендай. Повз нього пропливла мелкамова страхувальна система. Він упіймав її, відчипив собі два еластичні троси з гумовими присосками і застебнув їхні карабіни один за інший. Присоски притиснув до бокових панелей деки і витиснув з-під них повітря, щоби ті присмокталися. Почепивши деку з конструктом на імпровізованому ремені через плече, він насило вліз у шкіряну куртку і перевірив кишені. Паспорт отриманий від Армітіджа. Банківський чіп на ім'я з паспорта. Кредитний чіп, виданий на митниці Фрісайда. Два дерми бетафенетиламіну придбані у Брюса. Скатка нових єн, півпачка Єге-Юань і сюрикен. Кейс кинув фрісайдівський чіп через плече і почув, як той ударився об російський скрубер. Він майже повторив те саме із сюрекеном, та чіп рикошетом відскочив йому у потилицю, змінив напрямок, ударився в стелю і пролетів повзмалкамове плече. Заянець відірвався від штурвала і виразно глянув на Кейса. Той подивився на сюрикен і запхав його в кишеню куртки, почувши, як тріснула підкладка. Мовчазний. У мене зв'язку, ман, сказав мелкам. Мовчазний каже, що шаманить із системою безпеки, аби зістикувати Гарві. Гарві стикується, як інше судно. Вони чекають на те судно з Ваволону. Мовчазний передає стикувальні, коди. Ми скафандри вдягнемо. Заважкі. Малкам знизав плечима. «Лишайся в сітці, чекай!» Він увів останню послідовність і взявся за рожеві руків'я обабіч пульта. Кейс побачив, як зелений квадрат зменшився ще на кілька міліметрів і остаточно перекрив червоний. На меншому екрані було видно, як ханіва опустила ніс, аби уникнути зіткнення з корпусом веретена, і стикувалася. Гарві досі висів під нею, мов здобич у пташиних кіхтях. Боксир задеренчав, затремтів. Два стикувальні гаки, стилізовані під руки, вхопили ханіву за осину талію. Стрейлайт випустив стикувальний коридор, позначений на екрані жовтим квадратом. Той обійшов ханіву, намацуючи стикувальний шлюз Гарві. З носа боксира. Затремтливих, мов желе, на шарувань герметика чулося гучне скреготіння «Ман!» – сказав йому малкам, «Пам'ятай протяжіння!» Десяток дрібних предметів одночасно врізався в підлогу кабіни, наче їх примагнітило Кейс зі стогоном вдихнув, відчувши, як його внутрішні органи змінили положення Дека з конструктом боляче вдарила по стегнах Гарві пристикувався до веретена і обертався разом із ним. Мелкам розкинув руки, потягнувся, зняв із голови шапку і строснув дретами. Ходімо, ман, коли кажеш, що час найдорожчий тепер.